Agor buenas tardes. Bonjour, atu les auditeurs, haitu al. Our followers sorti erialdeak zuzenan zuten duzue Euskal diaspolaren emankizuna. Elkargira ordu bat eta erdiz, gurekin izango dira gaur goxe taldea eta batizt daluman barkatu. Nahidu zue igurri mesu bat, zergaitikaz gure goxe taldea di edo batizti, e-mailez irratia Abildua, zembakia sortzi-provinziak.com elbidela. Edo Facebooken bitartez, gure guneada sortzi errealdeak zuzenean. Eta gure web gunea, hiru idu aldiz, sortzi-provinziak.com. Deitzen aldigu ere bai telefono 00 eh, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bai? Zurire? Ba, ni beti. Hala, beraz, uh, badakizu hilabete untan, ospatzen dugula, ere bai, Euskal Irratien ogoita marren urte betetzea, beraz, zorionak Euskal Irratiak, eta gure partaideak, eta milesker rolatz. Hala, be, oaixi bertan, be, probusetan dan zuet, entzutea, be, gure gomitaren, lehen gomitaren bat. Gustianais e serrenais Ausko raizan da Gozi taldeak egiten duten musika, trikia eta musika elektronika ustartzen ditu, irukide ditu Inez sinaga Inaki Bengoa, eta osoron agazetekoak dira. Inez Osinaga dabezlaria eta soinu jolea, eta ekon taldeko partaide izan zen. E, inaki Bengoa, Bad File taldeko partaide hoia da, osoron behiz kaineria mairu, deskontrol eta gat, gatiliazo taldeko gitarra jolatzaila, Izan zen, bo ba, horrekin uh, zuen itzuritikia egin dugu, eta joan den nazaroan aurkeztu duzue zuen azken diska liran ja, eta superd importantea, hotxailaren amaseian izango zirezte azparnen, ospatzeko Euskalik ratian urte betetzea, mendela, mendela gelan, setasungusiak, euskalik ratiak.enfo webgunean. Ongi gi zueri, lehen galdera. Eskerrek asko! Esker! Zer muzgira? Bai, zuek, nola zireztez zuek? Untxa, untxa. Bai? Bai? Ipagaldean, sí. hemen pizkaz, ez ez zuberagalduak. Bueno, ez egin. Hala tu gira. Ez gaudea egoaldean. Ez es. zagoa es, inurruti. Badiru di, badiru di oso urruti gaudela elkarren gandik, baina... Ez, peaje pare bat pasetan dozutai. Azken finen, ez ireste, ez dakit ameriketan bizitzen edo... Es, es, eh? es, es, es, es. Ez, ez, ez, ez. Hemen ez ez urbil, Ameriketan ere urbil gira, Madak ba, Adelaide. <laughs> egia da. Egia, egia da. Hasin duzu. E, gaul, galdera bat, bon, e, hemen dugu beraz Euskal Diasporaren Emankizuna eta e, mintzaz, aipatzen aldi guzue senta Jonen urtean izan zireneste gainera Ameriketan. Mm -hmm. Aipatzen aldi guzue pizkat bira hori. Ba, ba, bira hori atrasan mm, zergaitik ez esango dugu Filipia esker, Filipa heritu gara Jaunari esker. Ezagutu genduen Filip Duela bizpairu urte e, Euskal Herrian izan zenbatean. E, mutrikun. Dua zen mutrikun. Kontzertu batean. Horretan e, e, e, omen zegoen hemen, Tetorri zen ikustera, eta ezagutu gen duen, eta esan zigun asko gustatu zait, etorri behar zirate e, San Francisco -ra. Diska gartu zituen eta... Eta egia zen, eraman gintuen. Eraman gintuen San Francisco Euskaletxera, e, han izan ginen aste betezia, e, jogen duen Euskaletxean eta beste agin bat salatan, e, ia dozzen erdi kontzertu, eta gero jarri gintuen kontaktuan baita ere, boiziko Euskaletxeko lagunekin, E, Isabel eta Enartako konpainiarekin mm -hmm. eta ara, ara joan ginen. Bai, Isabel Bilbao eta Enartziko bai. Mm -hmm. Hori da, eh. Edan izan ginen Felipe esker. Etaz beraz a, ipar Ameriketan izan zireste beste Kalifornian eta Idahoan, hori da, eh. Bai, bai, bai oraingoz bai urte ba hori bira txiki hori egin genuen eta egiten egitsen plazerra hundia izen san. Horri Or, ikusi genuen hain ba, urrun ez gaudela. Eta musikarekin egitezan eh, oh. edo lekutara. Hor oh, duan hori da, piska bat, eta artistari beti, betiko galdera zer ekarri zaizue? Ha, hango euskalta bizitzea, ez ikuste bizitzea. Bai, e, berezia da, ez da? Berezia da nola, e, nola etxetikain urruti e, hain gertu senti, senti alziran, ez? Mm. nola, bai, bai, bai polita izan zen, oso polita izan zen bai, eta oso hori berotasuna ondizak gine hartu gintxusten eta eta zan ba hori batzuetan neu beti esaten du nire aman babarrunak eh, onena diela baina mm. onenak etxetik kanpo janditxu denak aida joan janitxun hor duen horria or, dau proba bat baren egin ba, ba euskaltasun hori edo bueno, etxien egoteko hori hainbat kilometrotara eta Sentitzea holan, ba, benetan oso berezitza da. Experientzia polita? Oso polita. Nahi duzuei bueltatu erat? Desiatzen gaude. gaude berriz eh, San Francisco-era joateko, desiatzen gaude boiziko laguna berriz ikusteko, ba, desiatzen gaude batzauke. Argentina lagun berriak egiteko, Vai. edo eh, munduko edo zein euskaletxera joateko, nola ez? Nunbait egin pixka bat eta munduko euskaletxe guztien bira? Ba, polita izan ba, gitzak ez, da? Zeraiti ah, egin. ideia polita, eh? <risa> <risa> Inoiz egin nahi baldin baduzue, gu presgaude egiteko birari. Bueno, ba, ba, ba ditut elbide batzuk. Oso <risa> mi. <risa> <risa> Hala, eta beraz, eh, etorriko zirezte beraz hor amaseian hemen azpartnen eh, mm -hmm. ospatzeko beraz ipagaldeko Euskali jatien uh, ogoita margeran urte betetzea. Hor izango zirezte beraz beste hiru taldeekin eh, gati bu. Uliz eh, eta itzearen semeak bon, dinamikoa izango da pixka bat iduriz uh, besta hori? Ba, eta izango da da neti da e, e, musika estilo ezberdina daude eta mm. gaineragu gu gogo orain dela gutxi eta la dugu dizka eta eta ez zena toki gainien defendatzeko ba, parada pare batedukitxugu baina mm. eta ona gatoz gureosohau berriarekin, gogotsu eta eta indarrrarekin aberra. Bai. Ondago ondagotea. Bueltatzeko zure diskari pizkabator baituzu beraz 11 kantu. Mm -hmm. Eta luzea izan da zuendako pizkatetan ateratzea zentrat da zuen 5garren 5garrena. 5garrena, 5garren eh. Bai, bakizu ordunaldia no izaten den. Bai. Luzea eta gogorra, baina gero behin jaio ostean eh, oso 5garria. <laughs> bai, hori da. <laughs> eta beraz, e, zaila sai la daia eta egite ateratzea ulako diskaren 5 bat? Bueno, se... Eaia da bosgarren diskari buruz hitz egiten egotea gaurrekin bai. gausak dauden bezela Eh, bueno, ez estugu krisiari buruz hitze egingo musikaria gara eta musikariok beti bai. egon gara krisian. Mm. Eh badirudi orain Europa osoa dagoela krisian manga. Bueno, bai. Ez da oso gauza arraroa guretzako, baina baina gauzak dauden bezala 5garren diskari buruz hitze egiten egotea ta eta hemen egotea zuekin e, hori konpartitzen ja e, izugarrizko eh e, da, ez? Orra. Mm el dualizatea ta eta e, eta onibertsitate egiten dago ta ja ja itzela da bai adera ira berbada hemen hatzen dituzte idei batzuk 6 ateratzeko Bai, zer gartxik ez. <risa> beti, beti dau, bai. beti dau e, e, ideiak eta inspirazio iturria edo zer izan daiteke. Bai, bai, bai. bai eta bidaiak adibidez eh, kanpoko euskaldunak eta ikustea eta bera bada inspirazioa eh, eta bera bera bera gehenetan, eh? Ustut, gero aipatuko dugula baita ere beste artistarekin, baina laguntzen duta egin eh, nitz eh, ustut, inspirazioa atxemaiten edo gai behiak eta hola Bai, korsak. hombre, e, inspirazioa eta gero energia aldeti bemuten dutzu, eh? Mutendu, ba hori, e, indeksio edo bultzada, bultzada berri bat emuten dutzu. Bai, e, kontzertuan, e, amar pertsona egon bost e, berreun, baina e, metik aratago e, gotia eta zure musika eltzen dala ikustia, ya ja, emuten dutzu beste, beste zer bat, irek itxen dutzu eta antenak, ba, Eta, mm. bai, hori gero, nero ustez conscienteki ir igartzen da, gero, bai, islatzen da. da. Bai. Edo zein bisipen E, e, gero hori gizlatzen da, ez ezzuk egiten duzu nortan. Eta mm. bidaiak beti, beti dira bizipen pertsonal eh mm. batentzat, ez? Baina nik uste dut eta batez ere e, gure bezalako herri txiki batean sortzen den edo zertarako gure bezalako hizkuntza txiki batean egiten den edo zein sorkuntzarako gure mugat mugataz eh joatea eta, mm. eta eta munduko beste muga bat eh deuhestea dela holako eh triunfo txiki bat, ba, ba, ba. gure eta, gure sorkuntza eta, eta gure, gure kulturarentzat, ez? Mm. Eta eta irtetzea etxetik eta eh joatea, dakit, ba, ba, San Franciscora adibidez eta esatea Gabon Gosegara eta Euskal Herritik gatoz, ba, ba saria da, ez? Eta erantzut, eta erantzuna ogi zaitza ere. Ba, noski ba, baiet, e, beti e, kanpotik kanpore irten izen garenean ta bultatu garenean etxera beti konturatu izan gara. E, e, gure gure hizkuntzak euskerak eh ez tituela ez mugak ezartzen, ez? Hizkuntzak mugak apurtzeko sortu zirela ez. Muga mugak beste norbaiten jarri zituela, bai. ez? E... Ez dakit nor ke gan zuen hori izan bercela beti mugak gustengainetik. Noski. Hoi, bat, eta... Mugak apurtzeko daude. Bai. Bai. Eta musika mailanga asko ez da gehiago. Bai, bai. Hoi oh, yeah. Ta kanpoko, kanpoan bizitren euskaldunen ikuspundu hartzeko egia da. Askotan ikusten dugunean orain talde bat e, gure euskaletxera etortzen, eh, bat dela guretzat, eh. Da nola, nola esan, aragi freskoa bezala mm. euskali ateratzen eta eh, ijikitang dira haien istorioak entzuteko eta haien kulturaz ze haiek bakoitzak duen ikuspunduen zuteko eta ustuz eh, holako emendik joaten diren e, Artista guziek ekartzen aldutela gauza handi bat diasporara joaten direnean, eh oraingo ikusmoaldeak erakusten al dituzuelako, e, historia zer bizi duzuen ta nola ta ze, nola ikusten duzuen geroa, ez? Bai, gukara era eraman eta baita handik ekarri, ez? Ekarri. Bai. Ze, eh, handik egon eh, ginenean goratzen naiz zeharraro egiten zitzaigun, ez? Eh, adibidez, boiseko eh amuma batzuk hitz egiten zuten eh, euskara kutsatu oso polit batean, ez? Bai, esaten bai. zuten, eh, ahineska, hau fanixe da, <laughs> fanixe da, edo, eh, kukisek, ku, kukisek nahi dituzu, edo, mm. ai, ai, bai, bai. insurantza pagatzen dut, eta horrek bai. eh, aditzera maten du, nola, han eh, izkuntza bizia dela, ez? Bai. Eh, kutsatze hori hizkuntza batentzat, beti, beti da ona hori da, hango bai. amumek, Euskeraz dutela bitrina batean sartu eta museo batean bai. gorde, ez? Baizik, eta beraien eguneroko tasunean eta beraien eguneroko harreman oietan e, ba, beregin dutela eta beraiekin batera azidela, ez? Bai. Hori benetan oso polita dela, edo zure kontzerturako prestatzen egon, zai egon, eta bigarren filan egotea ordu erdilean dago, bosta mumen serieta horrela eskuak e, gurutzatuta zain, eta beraien irri ikustea, ba, hori ba, oso gauza bere da ez, mm. askotan etxetik oso gertu zaudenean Ostosna. kauza hoiek etzeizkizu gertatzen edo gertatzen mali mazizkizu estitu zuain e. ikusten. Gainera, bon, izan zirezte berazipar Ameriketan, izan zirezte uste ere bai Bartzelonako Euskaletxean? Bai, Bartzelonako Euskaletxerako bai. bidea ezagutzen dugu osongi, bai, ozongi, bai. bai eh? <laughs> Euskal Herria zona jaialdian pare bataldi aldiz gara bai. eta be, ba, bueno, ba beste bideietan bezala, ba, han ikustia beste Bali harrera tari hori beti da berazgarri eta berita. Hmm. Bartzelunak euskaletxean bero izugarri egiten da, esker. zein den Europako euskaletxe handiena. Ki den mailan, eh? Zein da? Galdera. Europakoa? Bai. Bartzelanak. <laughs> Paue. Paue comen, emen Paue. badira, mila famili, family, 3000 kidi. Eta beraz, uh -huh. esan nabaitu Euskal egitik ogoi tamabos kilometro, eta diadanik behar da izan Euskaletxe bat. Ja. Yeah. Hor duan, e, nire galdera da, izan zizte Europan beste Euskaletxe batzuetan edo ez? Ez, baina desiatzen gaude. <laughs> <laughs> e, desian gaude zuen. Argentinera guztioiai kontatu, goz taldea desiatzen dagoela Europako eta, e, eta Ameriketako Euskaletxe guztiak ezagutzeko. Orduan gure entzule, diasporako entzulei, eh? baduzuebune bat, Goze.info, hori, hori da. Elbidea barruan dago, edo osura na, maiten duzu elbidea eh, elektronikoa? Bueno, bai, Google jaunari galdetuta ere esan. Bai, edizu. bueno, elbide elektronikoa ere resia da, da goze arroba, abildua goze Eta bebai Facebookean ere restopatzeko agara, Facebook-eko elbidea uste du dela facebook.com gose. Benzaldala. Andia ja, bueno. Hor eh, bilatzaillean jarrita gose, eh, hor bagazu. San Franziskoen ba. esaten ziguten Google it. Bai Google it. Bai bai. egin du zuei bai, enfin urte no e, badugu korrika. Bai. Eta utzu musika bat egin duzuela ere bai horikenez. Bai, egin Bai, aurreko aurreko korrikan duela ah, duela urteko korrikan. beraz uh, korikako musika entzun dugu eta uste dut badugula norbait telefonoan egunon e, ongi uh, zu zira beraz uh, gure, entzule, gure gomitak jadeanik aipatu dute zure izena boizetik deitzen duzu aurkesten mm -hmm. bai. zira otoi bai ba nienaz nahiz eta bueno, goze boizenean zenean zena Egon nintzen, eta oso jatorrak dira kakaizo esan nahi nuen. Baina era zilip agindu zidan, eitzeko. Bai. Orduan, Be, etzu, etzu, ba. ez zuten zaitu zte, eh? Kaixo, nartzen moduz. Kancho, zelan. Eh? Ongi, ongi, ongi. Gero dionak eh? albun berriagatik, eh? Ba, Ezkerrik asko. Ezkerrik asko. <laughs> <laughs> Ezku minak eman handik guztiei gure partetik? Ba, Hombre, ginga dute, ginga dute. Vale. Gaur, bueno, gaur superbolda, ez dut ikuziko, baina bat horren <risas> <esas> <la corona> astean. <risa> guai, guai. Baina es que... eskerrik que askoen ar. Super... Ja, baina eskerrik. Ez es, zin es dut ikuziko ah, entzun lehen eh, parte, bakarrik que ez ze dillen baina, bueno, hartu entzun dut azken parte, eta musika eta bueno, eh, pozazko emandite zuen Gure ere bai zure entzutiak. Ala beraz, gure gu, gu, be, beste entzuleen dako, orkestuko dizkizo pixko eta enartxiko, badu bere bloga, uh, Baskin Boizi, daizen dena, hori da? Bai, bai, oso no? <laughs> eta da, ere bai, sortzi provinziak elkarteko kart, el kide bat, eh, da pixko gure burua boizen. Beraz, uh, beti entzuten gaitu, segitzen gaitu handik, gure emankizunak kizunak segitzen ditu, albizteak eman, Facebook asko erabiltzen du ere bai, bere albizteak zabaltzeko. Eta, be, Aile, <laughs> ala, beraz, hena rentzun duzu, uh, gozak nahi du berritz etogi. <laughs> <laughs> <laughs> desiatzen gaude, ar... hena. <laughs> balkatu ez dut entzune asken parte. <laughs> ez zer desiatzen gaudela berriz boizira joateko, badakizu? Bale. <laughs> you know. You, you must. know. Y yeah. You know. <laughs> you know. You know. You know. Bai, ez que apurtu batean. Ah, Nik si, ez es dut inezio batian itsegiten eta apurtu batean ah, ne nervioza. Hala, xai. Ez da beha. Oson gitz egiten duzu eta. <laughs> bai, bai, bai. Ara beraz, eh, mi lesker, ahondi bat deitzagatik, enar? E, eta batik eta, bueno, ea ikusten zaitudan e, eskaderrian, utan, bale? Bai, bai, bai, bai, eta etorri berkositak gurekin hemen irratian ere. Bale, venga. Buzion dibat, enar. Eh? Buzion dibat. Buzion, abur, abur. apainduak, originalak, pertsunalizatuak nahi dituzue? Eskantza, bataio, urte betetzeak edo separazioak ospatzeko? Zure naia atxemanen duzu? Cerise sur le gâteau.net web guinean. Eta bizkutza apaintzenik asteko Igorri Adelaide habildua cerise sur le gâteau.net Elbidea. Alabela se suen latuko dogu pizka bat badago beste norbait. Ordoan da inzinian ordoan daitsenda Baptiste d'Allemagne Chalacqua Uh, nola orkestu batizt uh, ez daki euskara, ulertzen du, baina uh, entzun du gaineran kantatzen euskaraz, bere amarekin uh, fafa, deitzen dena, uh, gaineran agurrak fafari, eta kantatu zuten Xalbadoren eriotzia, um, hemen bayonan orokavo dezoguztean. Or, nordugu batizt horro itzen zideste berbada ze dorz taldea. Be, bere kantaria Jim Morrison hildelarik, talde horrek aldatu zuen bere izena, deitzen da Riders Understorm. Eta Parisetik pasatu zilelarik, olympian, batiz egin zuen lehen partea hemen uh, le, taldearen lehen partea batistek egin zuen. Eta gero, be batist, be betie gonda bere gitarrarikin besu azpian, eta munduko itzulea indukasi, Australia, Fiji, Japonia, India, China, Argentina, Uruguai. Iza ginen ere zehendan Txilen, menan ez Txile ez du horreindik egin. Hor duan, uh, batistek ez daki... Mintzatzen euskaraz. Baina oh, utziko dut hitza Adelaïde, senta Adelaïde naizone elkar esketa egin. Tabai. <rire> bon, euh, Gaon Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Eh, mileskaroitsaitagatzik gurekin. Euh, donc merci beaucoup d'être là. Avec euh, plaisir. Euh, je, je vais commencer par euh, par te poser des questions sur euh, euh, ton parcours. Donc comment est-ce que tu as commencé à, à faire de la musique? Plasnola chi sinen moshika egiten. Et on a J'ai commencé en fait assez jeune parce qu'à la maison ça jouait pas mal de la guitare déjà, ma mère joue de la guitare, mon père aussi, plus pour rigoler mais bon, et puis ma mère chante et puis même à la fin des repas tout le monde chantait en basque et donc toujours chanter au final ouais. et euh, ce qui caractérise tes albums en fait le, le précédent c'est c'est vraiment euh, l'inspiration qui vient des voyages et comme on est dans une émission qui parle de la diaspora c'est pour ça aussi que que tu es là euh, qu'est-ce que comment euh, comment est-ce que tu es venu le goût de voyager et de lier ça à la musique en fait En fait, euh, je suis parti voyager pour beaucoup de raisons mais aussi pour vivre des choses nouvelles et pour euh, essayer d'être euh, créa créatif, essayer de faire des chansons euh, nouvelles grâce aux choses, aux gens nouveaux que je rencontrais, et aux choses nouvelles que je voyais. Beraz galdetut diozte nola bere bire bere, bere barkatu. Musikan bidaien inspirazioa biziki argi agertzen zen eta berak esplikatzen du horrigatik egin dituela biraiak beraz inspirazio berriaren bilaioa eteko gose taldeak aipatzen zuen bezala lehenago eta hori horrigatik jende berria eta esperientzia berrien bila. Eh uh, dan, en ce so moment est que tu es en train donc de créer nouvel album uh, beste, beste album baten sortzen analizera eta zailada eh c'est cool, tu t'en sors bien. quels sont les objectifs enfin les comment est-ce que tu vois le <rire> futur album qui va sortir dans la ekuste noso aterako den En fait, déjà Le premier album je l'ai fait juste guitare voix parce que je voulais pas avoir de contraintes, je voulais pas qu'on me dise quoi que ce soit en fait, je voulais juste rester dans la même énergie de voyage que j'étais donc dans une bonne énergie donc j'ai fait cet album d'un coup Tu vois juste guitare voix pour euh, pour rester dans la même énergie. Na ben la Lena Lena dizka egin zuen eh, bakarrik gitarra ta otsarekin ez eh, zuelako ba Et voilà et le second le second album donc là je, je rentre un peu plus dans les clous au final parce que forcément je, je rajoute des instruments Il y a beaucoup plus de monde qui, qui est impliqué dans le projet et je vais j'essaye de faire quelque chose de, de plus carré et, et d'être un peu moins têtu parce que forcément quand on, quand on est artiste je pense qu'on a envie de faire les choses à sa façon et pas regarder comment ça se fait ailleurs mais on est obligé de rentrer un peu dans les clous au final. Donc, celui-là, il, euh, il va être beaucoup plus poussé, beaucoup plus travaillé. Mm. Tarduan, euh, orain godiska, asko zere, landuagoa izango da, hor euh, beste musikariak, musikariekin lan egiten baitu, eta, eta bai, horrek ekartzen ditu, bah, kanpoko arau berri batzu, edo besteekin lan egiteko, eh, bai, trebet hor garatu behar da. Baina, bai, azkenan, landuagoa izango da, eta, bai, voilà. Ouais. il me semble que tu, tu reviens avec un ami de longue date en fait ton, ton copain de toujours quoi sur ce disque là Anatole Jeffler absolument. Anatole, n'est-ce pas? C'est pas poney, hein. Ba belasse. <laughs> <Non, laughs> C'est Anatole. <laughs> Aspeldikolagunbat berhitze aurkitzen du diskojen egiteko. Eh bere lankidea ta lagunbat musikari atenai. Eta ber, berarekin egin du hasik Esmunduko eh, itsulia, baizik eta egin dute itsulia Hondibar eta euro, e Europa n bidai handi asko egin dituzte ere bai. Est que tu, tu pourrais juste nous nommer quelques pays que tu as fait dans lesquels tu as joué de la musique? Bakari ke ranola se hitan jodu zur musika janik. Là, par exemple en Inde, on est parti justement avec Anatole, on, est, on a joué pendant deux mois, on a fait 17 dates en Inde, on a joué en Angleterre, en Irlande, en... après moi j'ai joué tout seul en Chine, en Australie puis en Amérique du Sud. Oui. Fidji à Fiji, ça c'était cool. Mais là, j'ai tout dit sur c'est bah Italiena d'habitude ça 17 d'attaque concerto quand c'est une ilavete batean et ta genre bah, le il y en a un euh il y et est-ce que tu as des projets de, de faire voyager aussi le second album Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. j'espère en fait euh... c'est pour ça que là, je reste je reste ici à la maison quoi, c'est pour faire quelque chose de de plus poussé pour pouvoir euh, jouer plus longtemps euh, partout. <rire> orgigatik, ere, lantzen du gehiago, eh, bigarren euh, diska hori, da zer gatik ez gehiago, eh, denbora gehiago hartuz, eh, bidaia arazteko diska hori eta bai, eh, musikariekin, eta beste, beste giro batan, be, lerago bakarrik zen bere jarekin eta horregatik. Hala, beh, dira, dugu Batiz Dalman, on parla de Batiz Dalman, on va ekute, entzunen dugu, ba... ze bai. power. Mm. Ale, Power in your mind power in your hands power with your friend power in your pants <laughs> You got the power Yeah listen I take it of you You take it of me I'm looking after you. Cause you're looking after me And never ask me why Put your hand in the sky Let your mind be free That's our destiny God bless your soul you one will me I got the power And you got the power oh ooh, yeah, yeah yeah We got the power oh in our hands I'm a soldier for happiness making up take some rest I'm gonna fight until I see you smiley You know that? I wanna feel all your body Vibrating for the feeling of good life With a good vibe, yeah And if you let me choose I'm gonna make a move Let's get by our dreams Trust my energy I can't fight against my body I can't wait you know that buddy for freedom freedom I got the power yeah and you got the power oh oh ooh. yeah yeah yeah we got the power oh in in him I got the power I got it And you got the power. And oh, we oh, got it. Yeah, yeah, yeah, We got the power. Oh, in now. Come on, trust me. Paralysé. Par un corps étranger. Le temps comme par magie vient s'immortaliser, non Pas le choix dans mes discours, juste un... <rire> De secours, et eh ouais De l'amour, de l'amour Et plus besoin d'y croire, juste regarder dans le miroir Moins de la vie, et eh oui Aussi, aussi chou Pour coup je remporte le challenge du plus fou Entre moi et vous ouais, J'ai pris aucune limite, je fais sauter nos peurs à la dynamique Je fais flotter nos rêves comme, comme un gymnaste dynamique Je veux voir les choses en grand Miohaha, <rire> je suis vivant, eh ouais je <rire> suis vivant, eh ouais je <rire> suis vivant, eh ouais je <rire> suis vivant, eh ouais Comment I got power Yahoua And you got the power Oh, oh ooh, yeah, yeah, yeah We got the power Oh, in, in our hands That's the power of life Come on, I say The power of love, love, love, love Trust me, you got it in you Oh, oh, oh, hey, hey, hey, I got the power You got the power We got the power Uh, Baptiste D'Alemagne, power. How are you? I'm very excited. And I'm very excited. I'm very excited. How are you? I'm very excited. I'm very excited. Right. I'm very excited. My phone is, hi, how are you? Hi, uh, Benoit, hello, uh, and, and, um, hello, of course, uh, my uh, brother, uh, Robert. I just <laughs> want to say to Robert, hey, I hope the 49ers have the power today <laughs> <laughs> who's got it better than us Who, nobody no, no nobody's got it better than you because you have gaucher in the house i want to say hi to i guess in yaki and ocheron and um yeah i just want to say uh the last cd gaucher five great uh, cd uh love it just like uh their, their whole catalog is uh fantastic thank And, you uh, just want to say to uh, the people listening if you haven't seen goche go check these guys out in a couple of weeks in asparne i'll just translate erraiten On uh, no no but he sounds very good. Yes. <rire> Thank you Betty. <buddy. rire> <laughs> <laughs> voilà. Donc tu verras que euh, Baptiste Dalemain en fait si c'était quelqu'un que, que tu reviens quand nous voir toi ici maintenant. Oh, uh, Well, the following time you will come here, we are going Beraz, to present to uh, you. So at, at this question. moment, uh, Batiste will have finished his uh, new album, so you will be able to listen it and to to okay. bring it to San Francisco. Agur, agur. go 49ers! Il me reste c'est Haido for me, okay? Of course. Of course. Emango dizkiago. Agur eskerrik asko Philippe. Ah Philippe Chérito san Saint dugu Saint san de Golekin, Saint Francisco de Mileschker. Alors, et ta Go que Bay Alors Baptiste, on a écouté The Power Euh, une chanson qui a quand même que tu as amené avec toi justement un peu autour du monde ouais je les jouais je l'ai beaucoup joué depuis euh, ça fait trois ans que je l'ai sorti le, ce premier album donc ça fait trois ans que je joue ces chansons un peu partout c'est vrai que j'ai hâte maintenant de, de montrer ce sur quoi je travaille depuis euh, depuis un moment maintenant toutes les nouvelles chansons qui arrivent et puis les nouveaux arrangements mais c'est cool c'est une chanson que j'aime bien toujours et le, euh, je me rappellerai toujours il y avait une vidéo qui avait circulé de toi lors de ta tournée en inde Et euh, on avait interviewé une fille àun à la suite d'un concert. alors en Inde en général bon je pense qu'ils comprennent l'anglais mais c'est moyen Il disait que ce qui ressortait le plus de tes concerts, c'était plutôt plus la joie de vivre joa que tu transmets Ba ibela zen euh, aipatzen du hola euh, Indian euh, izan, Indian euh, bat eta gero ateratzen bideo eta interneten ikusten altzena eta neska batin jax baten euh, elkarrizketa bat bazen eta esaten zuen ba benetan Batisten kontzertuak eta gero eh, konturatzen ginen bere bizitzeko poza nola banatzen zuen ta eta bai hori eh, Justement ce qui est génial avec la musique, c'est que même si on se comprend pas, même si on comprend pas les mots qu'on dit, une fois qu'on est sur scène ou qu'on prend des instruments ensemble, il n' a plus rien à dire quoi on mm. s'en fout de la langue. C'est l'énergie. Ba oso oso hitz politak dira. Oentxe batizk e eranduena da musika, musikari esker, hizkuntza eh, berdina hitz egiten ez badugu ere. askida da instrumentuak hartueta eta hotera giro bat eta komunikazioa eta zerbait sortu. Voilà Baptiste, et, et là bientôt tu dois te produire, tu as des dates de prévu là rapidement ouais on joue à, à Bayonne les 22 et 23 février. Février prochain. Euh, ouais, au oh, caveau des Augustins voilà, à Bayonne. Organi organisé par la Luna Negra je crois. Hein Tout à fait. La Luna Negra, quand on l'a des Augustins, il y 21 et 22. 22 et 23. Au Gaita-Bi et au Gaita-Iruan, il y a concert de Baptiste Alors voilà, tu as gagné la bombatte d'allemand à Scottan Agirtzendau Cabo des Augustins, à Bayonne. Euh, l'autre les autres salles que tu fréquentes pas mal dans, la, dans le secteur c'est il y a Saint-Jean-de-Luz aussi je crois. Bah après on joue beaucoup l'été ici. Ouais. Mais euh, l'hiver l'hiver je joue surtout au Cabo des Augusten Mais après l'été je fais tous les bars de la côte quoi, parce ouais. que moi ce que j'aime c'est surfer aussi donc je joue euh, près des plages en général. Il y a pas de webcam ici mais c'est sûr que Ça se voit que tu, tu aimes bien surfer. Et euh, ouais, c'est quoi, le lézard des sables, le pam Le lézard des sables, le ouais il y en a beaucoup. Hein. Après, euh, là, les ressortir, je saurais pas. Mais le bibam, <rire> c'est sûr que j'y suis assez souvent, j'habite <rire> juste à côté. <rire> <Ouais>. Très bien. Ma ebra, surf l'aria d'honnez, où est Bele moshikan. Eta be horientzen godu Unity. Unity, Oh oh oh oh. tes vos sourires et vos cœurs enjoués J'ai chanté la rage pendant trop longtemps Et maintenant c'est l'amour, ma vie pour les gens Je J'n'aurai pas peur de me découvrir Prends-moi comme je suis tu peux partir Je J'n'aurai pas peur de te découvrir Ensemble, on peut réussir de devoir à nous seul se réunir yeah, yeah, yeah, yeah Faut mettre les choses à plat pour pas qu'on se déchire Non, non, non, non, yeh Norte devoir à nous, c'est d'se réunir Yeh, yeh, yeh, yao yeah. Faut mettre les choses à plat pour pas qu'on Non, yeh, yeh, yeh Trop souvent j'ai vu ma génération Yeh, yeh, yeh, yao oh. Mes frères de son, mes frères de chanson Des cœurs serrés décue ainsi les bras croisés mais l'œil en rasta man mon frère tu n'es pas tout seul chickman j'étais en champ Du rock, du rap, ouais. Et de la chanson, je fais du jazz, du blues, du punk, tout ça Dans ma maison, je vois tous les rites du monde, oh ouais Elles s'emparent de mon corps Que la différence nous unisse d'un Comme un accord et nos voix Elles vont jusqu'au ciel pour faire chanter les anges que chaque musique, chaque note, chaque couleur Se, se mélange, mélange. c'est ma, ma vie, c'est mon bien C'est mon lien, ma cause On n'arrête pas des zones positives qui explosent Ça fait Et notre devoir à nous, c'est se réunir Yeah, yeah, yeah, yeah Faut mette les choses à plat pour pas qu'on se déchire Mais no, non, non, non, non, ye yeah. Notre devoir se réunir Yeh, yeh, yeh, yao Faut mette les choses à plat pour pas qu'on se déchire Faut pas qu'on se déchire Ma seule vibration yeah. uh, uh, uh, uh, Message universel De tous en raison Goutte à mon style J'mangerai le tien La musique et l'amour C'est ça notre lien Et que ça vibre Et que ça mouvre Tu l'as en tête Qu'importe le groupe Mais donne-moi donne-moi donne-moi Ma mission aujourd'hui c'est nous transcender de moi des zooms de clash pour nous emmener Ma volonté aujourd'hui c'est l'unité de moi des E.O. Donne-moi des E.O. Oh, oh, oh. Donne-moi des E.O. Oh, Donne-moi dir menon no no no no eh nous dois nous 16 réunir et hey hey ah comme les jus a plat pour pas compte dir Uh, Unity, Unity, Baptiste d'Allemagne euh... voilà, est à Anatole Scheffler. Scheffler, voilà, c'est pas le poney. <rire> c'est <Donc>, euh, euh, <rire> Alsacia. Voilà, il ta... y, y, y a une vidéo qui sur, euh, a circulé sur que Anatole a lui-même publié euh, donc où c'était quelqu'un qui était fou de son poney, qui s'appelait Anatole. <rire> et la vidéo s'appelle, regardez sur Internet, s'appelle Love Anatole, c'est terrible. Avez... C'est voilà. génial d'en parler maintenant. <rire> voilà. Anatole, si tu nous entends. Estran kont Txezin ez da Ara beraz txiste txiki bat egiten nuen Anatoli batizten lagunari lagunariz Enta norbeitek argitaratuz bat Eta bideo hori da Love Anatol Eta da bere zaldia Bere zaldiaz maite minu da Eta beraz Ara txiste bat Estatu bat eta nintzen dute Google it Ara Uh, jakin behar duzu eberaz uh, uh, nahi nuke bestik albiste bat aipatu hor uh, urtahilaren ogoita maikatik e, ero esketa gaiten alitu zuela euskal monetarekin, eusko deitzen den moneta. Adelaida, utatu duzu sartzea zure empresa hortan, esplikatzen aldi guzu zer gaitik? Bai, eh, bainoski. hasteko eh, bon, normala iduritzen zait, eh, Euskal moneta bat sortzen balin bada iparaldean, eta euskalduna duna balin banaiz, eh, eta Euskal Herria biziarazinei balin badut, ba, moneta hori erabiltzea, eta erabilaraztea. Beraz, eh, oso simplea iduritu zait, eta oso ongi antolatua, egia da, imail bat bidalitudanean informazioa okaiteko edo, Us, gutxi gora bera jakingabe ere bo, zer zen eta mm. ekonomia arglota nezbaitut gauza handirik ulerzen. Mm. Uh, voilà, eskatu diet nola funtzionatzen zuen eta zer ziren helburuak eta bizike argi erantzun didate. Eta segituan erabakidut uh, berazen presa gisa kotizazio bat pagatu behar da e, sartzeko, eta gero e, izena maiten da, aukeratzen da zoin e, elkarte erin nahi diogun guk e, e, e, euroak euskotan aldatuko ditugun aldibakoitzean e, euneko e, irua joango da elkarte bati beraz aukeratzen dugu elkarte bat e, nik itxasama elkarte auk, aukeratu dut e, ahaina eta sostengatzeko, eta ahantzaleak sostengatzeko mm -hmm. eta bo e, uste dut autu ona eta interes dela, eta horrein badira bilkura initz, antulatzen right. aritzirenak informazio bilkurak uh, urgunian badakit bat izango dela dibidez zautsailaren amalauean urgunia uh, uh, gana uh, uh, uh, izenez uh, data bakariko ezagutzen dut baina bon. uh, badira Alla. informazioa biltzeko modua initz Alla, eta nire gaurko galdera, bon nik nahi balimaitut gaur euskoak nuna tximaiten alditutok ba, badira interneten aurkitzen alduzue aurkibide bat uh, zein uh, uh, tokitan uh, badiren bon. euroak aldatzeko uh, hori Den de de da, eh? dendak izaiten aldira, ostatuak, holako e, tokietan, mm. e, aldiz, e, euroak euskotan aldatzeko kide izan behar duzue, eta pertsona gisa kide izaiteko bost euro bederen eman behar dira, mm -hmm. eta hor ere, beti elkarte bat aukeratu behar da. Andes. Eta pertsonak isa eh, adibidez, eun eh, euro eun euskotan aldatzuko dituzuen aldi guziz, euneko na izanen da eh, elkarte zuek autatu elkarte hori. Beraz, hori talaziko dugu, hein, Euskal Monetaren webgunea, e, setasunko gehiago nahi bali madituzte, ubebeiko itza aldiz, euskalmoneta.org webgunea dutzu ebri. Hori da, eta momentuan eh, eunda laro geita ama bi uste dut e, empresa, elkarte edo izaiten aldira jatetxeak bada mediku bat e, bo, bada benetan denetarik bon, nire kasuan bizkotxa painduak dira baina ez dira bakarrik ez dut uste nina izela geien, e, geien erabiliko dituena baina Pozik naiz desmartza horretan txartzea eta, mm. eta bueno, pozik izango naiz euro, e, Euskoak egrezibitzea. E, badira helburu e, batzu eta hori inportantea da. da e, Eusko desmartza horretan txartzen girenean, helburu e, ba, batzuetara iritsi behar girela. E, elburuak dira hasteko bertako produktuak erabiltzea. E, e, ba, Euskoak, Euskoak, Euskoak e, eta Euskoak... E, erabiltzen dituzten eh, enpresak ere lan egin araztea. Beraz hogekeega nahi du azkenan ba, bertako ekonomia garatzeko helburua eta desmartsa bat dela. Badira beste helburu batzu bat eh, ekologia mailan beraz zaogkakk eh, eta eh, partekatu banatu behar direla eh, eta aldi batkoitztzen alda aukaratzen dugu ean bi .000 mailu egingo dudala jaiten eh, eh, dudan edo bi mila malaubuka erate eta laguntza eska, eskaintzen dute Eu eh, Euskal Monakoko dik. Hmm. Beraz, hori oso baliagagia da ta ustut hainitz eh, laguntzen alduela, bai? Ba, ez dakit sobera nola erosin ere, e, nola aldatu nire ohiturak eta nola erosita nola biziarazegiago euskal e, e, eremu hori, ba haiek lagunduko naute jenez, ba ze produktu behag duzu, ba begira adibidez berak hori saltzen aldu eta ba saiatzen al ere e, zure e, ekoizlea eusko e, eusko elkartean sagrarazten, berak ere eusk akera eta zuk euskoak ere dituzunean ditu barkatu ba, zure, e, ba berari badi, euskoak ere emateko eta beste gauza bat bada eta ez e, eta benetan karentzitsua dena e, da e, euskararen erabilpena Beraz, e, Euskoan, sartzen e, garenok, e, bai ba ez dugu eta hitza ematen dugu, Euskarara abiliko dugula gure enpresan. Beraz, e, paper guziak, flyer eta olako e, publizitateak bizkuntzetan izango direla, eta baita ere Euskaraz e, erantzuten alko dugula gure gure bezeroei. Edo bestela Euskarak urtsuak hartu. Hala, beraz, errandu gombesela, seitasun guziakubeikoitza idualdiz, euskalmoneta.org. Horekin bukatzen dugu gure gaurko emankizuna, orduan ez ahantz, goxe taldea azpernen otselaren amaseian. Eta, ogoita batean, Jimmy Jazz uh, lekuan gazteizen, ahratseko amaretati goiti, Jimmy Jazz lekuan gazteizen, ahratseko amaretati goiti, ongi dut? Vai. Ongi, ongi. Wow, ongi, kasi dut, eko eh, esu zuzut. Mm Hala? -hmm. <laughs> Eta, a, el noski, atximaiten alko duzue, eh, haien azken diska, eh, denda on gusietan. Bai, orai, orain dik diskoa saltzen duten dendari baldin bada, ba, bertan edukeko duzue. Baldira bal diskoa saltzen diren dendari, gara guztiak agortu dira dinosauriako ez no, Ez dakit, baina, bueno. baina, baina. Bat edo beste bada, ja. ez da? Elkarrean elka edo el alako. Mm. Elka edo alako. Guero euh, Baptiste euh, d'Allemands, lui, il sera donc du 22-23 février au caveau des Augustins à Bayonne. Donc un grand merci Baptiste à toi. Merci à vous. certains D'ailleurs, certains d'entre vous ont eu la chance de découvrir le groupe Vanupié lors de leur dernier passage à Bayonne. Cette fois, il sera avec eux pour les deux soirs, deux soirées organisées par la Luna Negra. C'est ça Baptiste C'est ça, il est vraiment très très fort, donc je vous conseille à tout le monde de venir. A la bellez. Au goût tabi et au goût tabi et au goût tabi, Baptiste Delman Badou, concertouat Bayonan hors des Augustins, Vanupié Taldé Eta batizekaraten zigun, e, oso, oso askarra zela, oso hona zela. Eta beraz, bi bigau hor uh, baionan luna negra antolaturik. Robert Raderaid, mil esker handi bat, elduden eldu nitzordua, elduden hilabuetean, martxoaren iduan, eta bestinaz, uh, biar ratxaldean, errepikaz, azpettik goiti. Goziet aldea, esker, esker, mila, etortzea gatik. Esker hau ere, kasero bat izan ah, e, Guretzat. Guretzat. Bai, ta guretzat ere. Eh bai. Eskerrik asko, eta muxu bat, zortzi probintziatan dauden lagun guztiari. Milesker, milesker, milesker. Eta bai, ikuz eta esaantz gohitale amaxean aspargnen eh ehm aspargnen, allez, berris chapina. beraz aratsiko sortiti goiti eta beraz beste kantari batzuekin eh uh, Baptiste, un petit message tu as envoyé au monde comme ça, à la diaspora Non, je voudrais faire un gros bisou à ma maman à Fafa, voilà, un bisou à ta maman à et à l'Ovanatol Voilà, belas émené, rétendemment, c'est là, belas esant, c'est le bai, goulé, archibou, goussiak en sunen, al-kodi, toussou, et goulé Voilà, et a, es, acheté bata est et a serré en geyo, bai isa nunch, hasta pronto A très vite, see you soon or listen to you soon. Adio.